Ted Britén sätter fortsatt skräck i motståndarna, precis som coronaviruset gör i världens finansmarknader. Aktiv rådgivning är ett av vågen Försäkringsbyrås framgångsrecept. Det kanske inte botar ett virus, men det lönar sig i det långa loppet. Vågen för vågen. Vi är här för att Jag har problem med att säga det. vi det? Det är för att jag tror inte att någon som är involverad på här nivån intention. Så so let's not inte vara to att se det. Många av de som är här många av de som har återvänt på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplaget så. Samma poäng som Färjestad. Samma målskillnad, men Färjestad har gjort fler mål. Därför är Färjestad två och Rögle tre med sju omgångar kvar. Vilken dramatik! Linus Alin och Daniel rot. Jag heter Mattias Jelm förresten. Slutsport i sin finaste form. När det är mycket att spela för och, och det är väl egentligen bara Luleå som har dratt ifrån lite alla andra lag där bakom. Um, har inte råd att slappna av någonting. Därför är den här Finalen om andra platsen kan man säga det? Kan man säga det? Ohja, oh ja. intressant. Ja, jag är taggen. Jag har en hel veckas updemd på energi och hela er. så jag ska berätta om när Ken Jönsson åkte kundvagn på Mallorca. Kanske om ni är snälla. Oh, Eller jag ska inte bo efter där Kanske någon annan. Inte häng över men trigger ja. Uh, yeah. <laughs> en häng. <laughs> det började den hänga efter den <laughs> efter turen med kundvagnen. <laughs> ja, det det, det kanske ju... var under en hangover. Men vi tänkte så mycket godis vi har innan vi kommer hit. Ja, verkligen. Alltså Rögle hade ju sex raka segrar, klubbrekord, sex raka tre poängar ska jag säga. Så blev det ju nästan en sjunde med fullmod av målet upp i Skellefteå. Och sen tillbaka upp igen på det där så kallade vinnarspåret mot Örebro en safe, stabil Får man säga. Även om det kunde ha gått annorlunda. 3-0-seger mot Örebro. Därför, Rögle fortsatt med där uppe. Ja, Luleå har ryckt om. Men i övrigt, topp toppen. Ja, men det var ju en, den här Örebro-matchen var skiljer sig ganska mycket från de tidigare vi har sett i Katena Arena. liksom Vad gäller... Eh intensitet och, och liksom tryck på läktarna och, och allt det som är signifikativt för en spurt där det, det är mycket på spel. Det var ett rögle som inte eh, imponerar jättemycket i 5 mot 5 men eh, man har sitt powerplay eh, som är nu SHLs bästa. Och det var en sån match där det räckte för att vinna och det är ju så topplag ofta som... Eh, som har lite kan vara stökigt, en lite mindre dag på jobbet 5 mot fem, eh, vinner sina matcher. Man har special team som funkar och då räcker det. Jag har hackat lite på dem, eller sagt så att de har haft enorma toppar och så djupa djupa dalar att de är inte riktigt alla laget som går ut och städar av matcher. Men där är de ju faktiskt nu. Det har man ju sett ett par fina exempel på. Leksand och likadant. det ser inte så vackert ut i två perioder, men Glädjade ur och, och vann ganska komfortabelt Samma år eh, Mot Örebro Får inte känslan att, liksom, att det brinner fullt ut Överallt eller att särskilt många är heta Men så står de där ändå Men håller nolla och, och tre pinnar Det är ju En liksom slags tisdag på jobbet Så har man ju höjt ribban Vad gäller såna prestationer Om vi knyter an till det du sa Linus Med, med Powerplay Så är det ju faktiskt så att de har gjort mål i Powerplay I åtta raka matcher nu och det, okej, okay, det kommer alltid mål i powerplay Men det säger någonting Och den sviten bara förlängs hela tiden Och vi har ju pratat här i podden under säsongen Inledningsvis då Att Rögle har spelarna för att kunna ha Kanske seriens bästa powerplay Men så var det mycket skador på nyckelspelare och så vidare Men nu är man ju där Och även om inte spelet alltid sitter i powerplay Som mot Leksand Jag kommer ihåg den intervju med Ted Bertén som jag gjorde efteråt Ja, och så har vi ett powerplay också som är Bra skulle jag säga. Och så liksom började Ted direkt så här. Ja, men målmässigt så Ja, målmässigt jag sa han. Men det finns mycket mer vi kan göra. Men det är ju målen som betyder någonting. Och de gör ju mål även när de inte spelar bra i powerplay. Det säger också någonting. Vi pratade här förra veckan igen om den andra powerplay-enheten. Att man mm. har nu fått igång båda. Det är ju fortfarande den första med Curran-Britain-Bristet. Evoberg och SAR som är Röglets bärande PP-enhet solklart men mot Örebro pangar in ett slagskott. Den andra enheten fortsätter att leverera mål och det är väl också en stor anledning till att Rögle har lyft så pass mycket som de har gjort i den statistiken att man har lyckats hota med båda sina enheter. Och om man tittar på, förlåt Daniel, nu snodde jag ordet för den, men tittar man på procenten, nu har inte jag den i huvudet exakt var den ligger på totalt sätt. Men skulle man gå tillbaka bara, låt säga, powerplay under den här sviten, då ligger man ju snarare upp mot 40, över 40 procent skulle jag tro om man räknar ut det. Så det är ju ruggigt hög effektivitet där egentligen. Ja, jag vill ju koppla det som alltid eller som med mycket annat till självförtroende och någon slags säkerhet. Vi kommer att komma till liksom hemma, hemma styrka liksom. men de har ju hittat någon slags generalstyrka överallt och vinner mycket. Och med det kommer ett självförtroende. Om du säger att vi har sagt hela säsongen att de egentligen har spelare för det. Så är det kanske inte så mycket mer än ett gott självförtroende Att man känner sig bekväm även hemma liksom. Vi har ju sett många hemmamatcher under säsongen Som, man har, som de har, och har knutit sig om man har kastat bort poäng mot, mot de sämsta lagen Nu finns det ju en, en trygghet att spela hemma också Och med, med trygghet så, så brukar det ju bli leverans i, i PP Om, om liksom grundförutsättningarna finns där. Och... Eh anknytning till det du pratade om tidigare Daniel då. så Romman vill storspelade mot Örebro och höll nollan och han, det där är ju som viktigt också för det kan tippa över åt helt andra hållet, jag tänker på en situation i, i första perioden när Rögle då hade missat något friläge man fick någon indianer i gapet och sen så är det plötsligt så så är Örebro två mot noll mot Roman Will Och de schablar lite i andra. Ett mål där och det hade kunnat bli en helt annan match. Men när Roman Will verkligen fick chansen att biljera så gjorde han det. Ja det gjorde han verkligen. Jag hade ett resonemang i min krönika då att det kändes som att kanske tränarna har gjort sitt slutgiltiga val på mållagssidan Även om det kanske inte ska övertolka jag tror att man hade hamnat där Oavsett. Men man har ju ändå haft någon slags äh, alternerande äh, liksom systemen och säsongen. Även om vill hela tiden har fått fler matcher i svit. så två, tre, fyra gånger match har man snurrat liksom. Nu fick rifall kväll sen upp i Skellefteå. tog inte riktigt den. Äh, Florar liksom inte på grund av honom. Men han utstrålar inte säkerhet som vill gör. Och man byter redan efter en match och vill komma in och. Som jag avsikt skriver, han är ju både den här lugna, grundtrygga målvakten som utstrålar lugn och han, och han gör liksom viktiga avgörande räddningar. Och det är ju någonstans vad, vad alla lag skriker efter när man är 6-7 matcher ifrån ett slutspel. Och också såklart, när spelet i övrigt kanske inte är så mycket på topp som Rögle kan ha det ibland eller ofta så blir ju en sån målvaktsinsats ännu mer avgörande. Ja, men han har ju, har ju faktiskt parkerat på någon slags nivå där man vet, man kan ställa klockan efter honom, både vi och, och, och gissa av vad spelarna känner. Liksom. Man vet att han kommer inte ge bort någonting. Gör med sådana mål så har de gjort något bra. Liksom. Det, I början av säsongen kunde man tycka liksom att han gav ett yviktigt intryck, men nej, han är en super superstabil dem. Så och. tror jag kanske fortfarande att de hade nu hoppats att, att Rifalk skulle ta liksom en, ett större kliv här. Han har under säsongen gjort enstaka eller vissa fantastiska matcher. Spiket igen i Skandinavien och sett ut som en liksom, potentiell förstermang. Man kan inte åka till hela vägen. och Men det menar jag då att Rifalk är kvar. Han nästa säsong vill komma och dra vidare. Så att man har nu velat kanske att han skulle vara utmanande lite hårdare men nej, det är nog vil eh, som tar Rögl in i slutspelet. Och en annan spelare som nästan alltid har en betydelsefull roll är ju Cody Curran. Vi måste prata om den eh, vad säger man excentriske back på på isen. Ja men han eh, gjorde mål igen mot Örebro och, och fortsätter liksom att vara Inblandad i, i många olika typer av situationer Både framåt och bakåt Men eh, skillnaden nu är väl att eh, De marginaler han eh, Han spelade med tidigare på säsongen Har han eh, minskat Alltså han är lite mer nu Och det tycker jag syns väldigt tydligt i hans spel i första perioden igår, menar du? Ja, typ den situationen. Är det. Ja, men då, det, det är så att man ser ibland från honom. Men jag tycker ändå att de sekvenserna jämfört med, med 7-8 matcher sen kändes det som att han oavbrutet letade efter den svåraste passningen i Powerplay, även om den inte fanns där. Nu känns det som att han... Eh, tar den lite enklare vägen flera gånger, även om man fortfarande försöker att göra mycket svårt. Och när det väl lyckas då är han ju liksom geniförklarad. För då blir det ju väldigt vackert, väldigt snyggt, väldigt liksom spektakulärt. Men när han skriver ner sin felprocent så är det ju en, en back som är bra i, i liksom båda ända på något sätt. Kan vi ta ett 4-5 minuters Cody Caron fönster, eller ska vi ta det senare i podden? Snabb gallup. Ja, vi, kan vi ta det nu? Ja. ja, jag tycker också att vi kan ta den nu, det passar ganska bra nu. Vi... Nej men det gör det Jag, äh, jag älskar som vi skattat åt Linus, en match När han inte har någon spelare emellan sig Och ska passa ni så Men ändå slår han Man måste älska mm. den äh, Att man över äh, det, det här han i ett liksom att Jag behöver inte slå en enkel pass äh. Men var inte nu mot Örebro också? Han äh, kom in fri, helt fri i slottet eller var det någon annan hemmamatch? Du liksom reagerade på det också. Han kom helt fri in i slottet. Hade öppen gata. Kunde dra på ett skott. Och så svängde han ut lite åt sitt vänster för att leta upp en spelare. Han kunde dribbla av sista gubben för att göra den gubben. Ja, det var runt Växjö. Ja, det var det kanske. Ja. Mm. Men jag skulle vilja... Får man, ja, får man komma med en retroaktiv skallning? Jag fick ju äran att lyssna på er från Köpenhamn förra, förra veckan. <laughs> jag fick skalla på lite... Alltså, det här, lite grann det här resonemanget om att, menar, att det läcker lite bakåt, han kostar bakåt. Jag är jag ju hjälm nu. Skit i det! Låt det läcka hur fan mycket du vill! Han måste ju vara den, den mest spektakulära backen i, i Röglis historia. <laughs> ja, jag är benägen att hålla med dig alltså, faktiskt. Alltså som åskar. Jag kan, jag kan ta att han, att han kostar två mål bakåt i varje det tycker jag tycker bara njuta av de match som är kvar Det kommer aldrig att komma en back som, som leder den interna poängligan Med åtta poäng Före tvåan som är en fara Det kommer aldrig att hända jag, jag håller helt med dig Men jag vill ändå lägga in lite män här För att om du tittar på alla dessa poäng Gå in och titta på hur många poäng de är i powerplay Och hur många som är i 5-5 Så kommer du få en ganska intressant statistik tror jag Dessutom är det så att jag håller, jag håller helt med dig men ändå är det så att det, jag tycker fortfarande att det är så lätt att åka med bara i denna offensiva briljans som han har. Och sen bara stänga ögonen när han skablar sig bakåt. För det händer. Och det tycker jag att det finns en sån tendens i snacket hela tiden jag beundrar också honom, tycker han är fantastisk och ja, det är klart att man, man får ta det onda men det goda, jag vill bara inte att man glömmer bort det, för det är så enkelt att gasa på i den här fantastiska virtuos på isen. för det är underbart att se när han bara glider ut lite i sidled och sticker iväg med sina skär och sen är liksom spelarna borta jag älskar ju såna här underhållare det är lite ohjelmskt resonemang, är det inte Ja, det är lite svenskt resonemang nu att man måste komma ihåg det. Glöm inte att han släpper in mål. Är det även... borde det vara du som är jag som bara säger skit i detta. Låt han dribbla av 50 man. Låt han dribbla hur mycket han vill. Du är dessutom en stor supporter av Lirarnas Sport innebandy, in snackar du alltid om de fina finterna och de smiga målen och... Jag vet inte om ni inte hör här, jag säger ju det att det är fantastiskt att se detta ja, ja, Jag hängde på med på det här, det här argumentet att vi får inte glömma att han kostar lite mål bakåt till då och då Nej och men åsta. alltså jag, jag kan mycket väl backa på den här ta tillbaka allt jag sagt och säga skit i det skit i det. men jag, jag, det enda jag vill är att man bara äh, jag lägger ner Nej, men jag, eh, det som jag skulle vilja säga är Cody skulle man, Jag säger så här. Utifrån det snacket som är hos oss och hos riksmedia så skulle ju Cody Curran alltid ha en femma. Men han får ju inte alltid en femma. Det är det han menar. Någonstans så snackar vi inte som vi sätter betyg ibland. Och vi, vi är inte heller riksjournalisterna. Ja, så. Nej, jag vet. Men jag tycker, ibland blir man liksom... Man måste ibland bara zooma ut och tänka och titta. och, och säga att. Man kommer kanske aldrig se liksom, en back som gör precis vad han vill. Kan ha förmågan och utrust... Liksom verktygen och göra vad han vill, när han vill. Han är så otroligt dominant. Så jag menar bara att det är, Man ska passa på att njuta av det och av den liksom underhållningen som åskalar. För det är... Jag vet jag inte om man får uppleva Jag säger så. inte emot. Men jag intervjuade honom i, i fredags och uh, det är ju alltid väldigt, <går> väldigt tacksamt att göra det. Han hade ju fantastiska resonemang och mycket. Men uh, han är alltså uppe i poäng nio matcher i rad nu. Han har gjort 14 poäng på de här nio senaste matcherna. Uh, och han, har, han är uppe i 44 poäng. Bäst genom tiderna bland SOL:s backar är David Petrasek då, säsongen 2009-10. Som gjorde 53 poäng på fler matcher än vad, än vad Cody har spelat. Men, så Cody Curran har just nu 44, Petrasek leder på 53. Så Curran behöver 10 poäng på sista sju matcherna för att gå förbi. Ja men det löser han. Det grejer han. Han kan få säkert säga att han inte har koll på det, men jag tror att... Eh... Två sista omgångarna om. To be uh, honest with you. <laughs> ja, precis. <laughs> I mean, han, hade ett, han hade ju ett intressant resonemang som liksom att i, i, för, i samma sekund som jag började tänka på detta så kommer det förmodligen att bli tilt i huvudet. Så jag fattar att han, man vill mota bort sånt som mm. spelare och bara. Men det är klart en fas att han har stenkoll på den här statistiken. Jag röggleledde med två mål i sista omgången och, och äh, Mustan var en chans att ta ut målvakten. Han jagar rekordet. Jag är rätt säker på att han. Kommer att få hoppa in på isen då av sina lagkamrater också. Ja, det är ju en stor individualist men han, eh, han eh, jagar ju de målen i omgång 23 och ska samborta också. Han är ju mm. alltid, han vill ju han vill alltså, alltid göra poäng. Jag har sagt hela tiden, jag vill bara, det sa han inför säsongen också. Då såg vi det ändå som ett rätt så sagt citat liksom, Jag vill vara bäste spelaren i den här ligan, punkt. Jag vill ta den här ligan med Storm Och, så, Precis. och det har han ju verkligen gjort. Exakt, och det har ju blivit precis så som han förutspådde och eh, ville. Han sa, han sa ju också i den i att han har aldrig spelat bättre hockey än man gör just nu. Så att han är väl någonstans... Eh, det flyger lite där. Och det är väl klart att om, om Rögläs kanske enskilt skickligaste spelare säger att han aldrig har spelat bättre hockey så är det väl någonstans en, en, ett formbesked eller vad man ska säga. Ja, han är ju... Han är ju. Han är ju outstanding. Inte, inte minst när vi kommer till powerplay också. Där är han ju helt... en mer dominant. Vet äh. du vad som passar bra igen? Nej. Jag har inte intervju från träningen. Vem kan det vara med? Cody Curran. Ska vi lyssna på den då? Vad pratar han om? Powerplay. Exakt. Välkommen to Cody Caron-podden. Jag är uh, en stackare med Cody Caron idag efter uh, röda träning precis innan bussen rulla mot Karlstad och frågade honom om rödlöst powerplay och vad som gör dem uh, starkare just nu. Ja, yeah, you know, obviously the, the powerplay has been uh, successful as of late. I mean, obviously we You know a lot of success or we've had a lot of success um, with both units not just one and I think that that's probably the most important thing is is that you, you throw something different at the PK every minute or, or every power play different units start so um, you know for the most part uh, when you talk about a power play it's about being unselfish I really do believe that I think that when you move the puck and, and work as a group of five um, which is your advantage five versus four I know it sounds simple but it's true you got to use everyone on the ice and um, Probably for me the most important thing would be uh, keeping it simple and being really crisp I know that sometimes you guys ask me what that word crisp is, but just execute all your passes Make sure they're all on the tape and and uh, you got to be a threat to shoot um, so for me those are kind of the three things is um, crispiness um, uh, Shots to the net and uh, being simple and uh, Describe the different roles in your power play unit. <coughs> yeah, obviously so for um you know down in front of the net Dennis honestly probably the best in the league at, at just wanting to take away the goalie's eyes and, and uh tip and pucks anything that comes down uh, I mean he was in the NHL uh doing these types of things world championship couple gold medals and things like that so obviously a guy who does that very well um and he's just a dog he he recovers pucks he's on, on like dog on a bone kind of thing puck recovery is getting it back up to us and actually we've been using him behind the net quite a bit lately which has been giving us some success and and then you have Leon on the half wall who has uh a great one timer uh great vision to see the see the uh play and let everything develop Um, you know he's great at, at a great passer, and and uh, you know for him he just needs to um, continue to do what he's doing. Um, he's just there to, to hit pucks and distribute is basically his role. Uh, Teddy is kind of a uh, we laugh at Teddy because sometimes we don't know what Teddy's doing. He we, he's a rover we call him just a, a bumper rover rover bumper um, just all over the place uh, in for support when pucks are up against the wall. He's he's getting shots in the middle. I mean he's the hottest guy in the league right now, so uh, we're using him a lot and. Uh, Um, you know, he's, I think he has great vision to find that open ice, and um, you know, someone that is accountable to, to every standard of his own and, and to other guys as well. So, um, and then you got Z, who's a shoot. Just you know, for me, everyone says he's a straight shooter, but I think he's a has great vision as well. Great little tight saucer passes over guys' sticks and um, making solves throughout the middle. But he, I mean, he's there to be a one timer option. He's a great has a great shot, um, but I think he's an underrated passer. I think he he. Should pass in my opinion a little bit more because I think he's he does a great job at sucking guys in and, and then making tight little sauces over guys' sticks or or, or just really reading the ice. So um, and then myself just to be a distributor up there. Just uh, you know they call it, I don't know what you call it back here, but it's kind of quarterback of the power play. You're kind of just everything kind of runs, you just go left or right or you pop middle or, or and you know I think I could shoot a little bit more I've, I've always been told that to shoot a little bit more so my role for me is is uh, break the puck out down low and, and uh, try and get into the zone and then just distribute up top to Leon, Teddy and Z, and then hopefully get some pucks down for, for Dennis to, to work on. What do you say about your own game in general right now? <laughs> yeah, yeah I mean it's you know it's hard I've been asked that question so much lately and I really don't know if I have the right answer. I, I always kind of change it, but uh, for me, I keep going back to when the team's having success. I, I do as well. And, um, obviously I'm feeling the puck a lot right now. I'm feeling it confidently. Um, och you jag know, tror att min defensiva game har kommit en väldigt lång väg i år och jag har verkligen jobbat på det och när jag är där med Hasse tror jag att vi gör ett bra jobb att lämna skåringoptioner men ja, as far as the overall game, jag väldigt säkert att gå in till en väldigt crucial time of the året. Man kan nog säga så här att ska man få ett mer fullständigt svar får man nog leta länge för att få liksom, nycklarna till ett fungerande powerplay i Rögle och Reducera sig själv till någon slags Distributor Oj, en kraftig, vad säger man Uff, underdrift va vad? Alltså sen var det väl ändå Powerplays quarterback Och det lät väl lite mer flashy Tyckte jag oh, ja. Skulle behöva sätta ihop ett eh, Powerplay eh, Vad säger man, lexikon av slang eh. Uppfattade half wall är alltså den här ett hack ner från backen där Sar och Bristet står. Kan vi väl nämna för en del. Och när de pratar om sås och sås så är det alltså väldigt eleganta passningar brukar de, brukar De är glada för att prata om sås med sina hockeyspelare. Men det, det, det är granna passningar som landar precis där de ska. Också fascinerande tycker jag när han ska då svara på din sista fråga Linus. Vad han säger om sitt spel rent generellt då. Att han har fått den så ofta den frågan nu på slutet. Att han inte riktigt vet vad han ska svara och ändrar sig lite grann. och, så där. och ja, kanske, är det, kanske är det även för en transatlant lite jobbigt att säga Jag är bäst varenda match. Ja, samtidigt så i samband med uppehållet där så var han ju. Sa, ja, han sa att han hade haft det kämpigt efter omstarten. vill jag minnas, jag gjorde en tv-intervju med honom då där han sa liksom att, att nu, nu hittar jag mitt spel igen. Så Cody Curran har ju olika nivåer i sitt spel och känslan är att han nu har hittat sin allra högsta kanske. Men det har ju heller inte sett ut så här hela säsongen. Och det har jag varit öppen med själv också, att han har haft det kämpigare med pucken än vad han har nu. En sista grej som slog mig när jag lyssnade på den här, på innan, att, att han, han gör ju misstag ibland som, som blir väldigt liksom, ödestegare. Till exempel i powerplay i första perioden igår. Är det väl när han tar pucken och, och tar det svåra alternativet helt är, är två urbrorsspelare fria. Men de misstag han gör, det är ju ofta eh, sådana galna grejer. Alltså när han väljer det svåra alternativet på ett ställe där han inte borde. Om man tittar på honom i spelet, när han till exempel spelar försvarsspel med Niklas Hansson så är han ju väldigt ändå... Väldigt allround och komplett måste jag säga. Det är ju ytterst sällan liksom någon farv att trampa runt honom. Att han torskar sin man-man-duell. Jag skulle säga att han är väldigt liksom pålitlig många långa stunder i spelet. De gånger det blev fel, det är ju när han eh, tar gör dumdristiga, dumdristiga grejer på fel ställe. Och där är marginalen hårfin. Och, ja, det var är... vi vara inne på innan. Antingen så lyckas man med den grejen och då är man... Då är det bara wow. Eller så går det käppret och skogen och då undrar folk ja, men vad håller han på med? Vad gör han i det läget? och då kan han ta det alternativet? Men lyckas han, då, då är han eh, SLs absolut bästa back. Plötsligt. Jag tror kanske det är där liksom, hans, hans sista hinder om man nu ska vidare och spela i KHL eller NHL blir det kanske inte, men ska han liksom lyckas på den allra sista nivån så måste han ju få rätt på det. För kommer han till en bättre läge där han inte är så dominant som han är och gör sådana misstag så kan det ju vara det sista han gör i det, i det laget där det inte finns utrymme att liksom reparera. Här kan han ju ändå reparera eh, strul med, med genialitet i, i bytet efter. I liksom. en liga där alla är lite vassare så blir det svårare. Jag har kommit fram till en sak nu. Är Ja. mer om Cody Caron eller vi får förbi honom? Nej, jag har kommit på en sak här nu. Kör! Jag, jag lägger mig platt här nu. Jag inser att... Jag har egentligen gjort tidigare också. Men plussen är så oerhört många fler än minus. Så att gör han något, ett misstag på tio grejer han ju bra framåt så blir det ju ändå tio, ett. Eller nio, plus nio liksom där. Därför så... Jag, jag köper det resonemanget. Jag skiter i de få misstag som kommer framöver. Jag lockar jag, fram hjälmen i det alltså. Jag, jag lägger ner det. För du har ju helt rätt. Det är ju, det är ju underhållning jag vill åt. Jag är ju en romantiker. I sport i alla fall. Det är ju, det är ju så. Jag skiter i hans eventuella misstag bakåt. Han är bäst. Välkommen över på den gisa sidan ja. Hjälm. ja. Här är han nu ska hoppa över ravinen. Så är det. <skratt> ja, ja, ja, ja, ja, jag har kommit fram till det. Och du har ändrat dig? Ja, ändrat mig. Bara en sån sak. Lena, då står, står du i frågan. <skratt> ja, jag står ju på samma sida som ni gör. Så mycket kan vi väl, om vi ska konkretisera det så är det det jag gör. Och det sa jag nog redan förra veckan också, tror jag. Jag ska bara njuta av det jag ser framåt nu mer och lite bakåt. Och kommer det någonting som inte är bra bakåt så kommer jag att blunda. Det är ju inte riktigt vårt jobb, kanske. Men <laughs> eftersom resonemanget. Ah, jag tycker att äh, man, kommer, man kommer att sakna det båset. Äh, All den konor, båset är tomt. Oh ja, oh ja, oh ja. Nu, nu, ja, nu vet jag inte vad jag ska gå vidare efter. Det är ju ganska logisk uh, övergång till uh, nästa rubrik på tavlan. Formtoppade spelare, långt streck, vilka återstår? Inte kvar ändå, alltså. Inte Karan, han återstår det inte. Jag har pratat om honom, jag har pratat om Roman Vill. Eh, och eh, där finns en drös spelare i den kategorin. De som lyser tydligast just nu är väl eh, Telebetén såklart. Eh, fortsätter att fullkomligt ösa in poäng för Rögle. Gjorde två nya mot eh, Örebro. Och sen också eh, Dennis Everberg. Nytt mål. Och eh, har gjort det vi har förutsett när vi har stått här och urlat om vad som kommer skall under slutspurten. Han har eh, steppat upp och eh, börjat producera allt mer. Och de som du räknar ut på han de mest formtoppede spelarna är också lagets allra bästa, viktigaste spelare. Precis. Vilket eh, kanske ringer in allt som vi står här och efterlyste när det svajar rätt mycket upp och ner- eh. Att de bästa måste vara bäst. Och det är ja, de ju nu. Jag vill lägga in Niklas Hansson i den kategorin också. Han, han är bra. Han är, en, han är någon slags konstant. känns ja, alltså, ja. Som han har varit det hela säsongen. Alltså, det... det kan ju inte ha lastas för. Nej, nej, det är klart att han ska in i den kategorin. Jag bara menar att man, man har, någonstans har man vant sig vid en spelare som håller den liksom, jämna, höga nivån. Kodekar liksom sticker upp till liksom som är NHL-mässiga i vissa gånger då syns han jättetydligt men Niklas Hansson har någon slags jämn toppnivå vad gäller SHL och, och, ja, jag ska inte säga man tar det för givet men men han har legat så länge så, jag när han kom tillbaka från sin skada så match 1 var han tillbaka där direkt bara en sån grej så ja lite det kanske är lite tråkigt för honom, men, men någonstans har man liksom räknat in honom i den kategorin av spelare som kommer att vara bra för Rögle. De är ju våra totala motpoler. Om liksom Cody Caron är en räserbåt så är Niklas Hansson en sån här snipa som puttrar i ån sån en takt. som bop, bop, bop. om Caron säger en massa liksom spänstiga, roliga saker så är han sån ganska, ganska försiktig och mer ett A. Lite åt tråkiga hållet vad gäller liksom speksighet både på och utanför. Men Rögels viktigaste, kanske genomgående bästa spelare hela säsongen. Kan jag inte få lyfta in Samuel Johansson här också? Titta på vilken resa han har gjort den här säsongen och är så stabil. Jag... jag, jag... Men jag det... tycker man måste kunna få lägga in honom i den här kategorin också Och utifrån förutsättningarna Det är klart att han inte är på samma nivå som Cody Curran Men det är ju ingen annan heller det är ju, ja, äh, jag vet. ja, det är men Precis som du säger själv Det är ju en annan kategori av spelare alltså, Med tanke på, på den resan han har haft Sen Ska det är, man, det är ska, inte spelare som laget står fall med på nej, samma sätt nej, nej. Ska, ska man lista, lista tio spelare i Rögle Måste ha i bra form Om de ska lo, gå långt till ett slutspel Så är inte Samuel Johannesson en av dem Alltså så kan man ju säga och Utan att på något sätt ta någonting ifrån honom Med den resan han har gjort Men det är ändå ett krastfakta I det sammanhanget Nej, men Det är, häft, och det, det är en häftig resa. Och jag måste också i det sammanhanget säga att Jag tycker det är ganska roligt också Att tränarna vågar spela honom konsekvent i ett andra backbar med Eric Gellina och, och Craig Shearer som säkert är en av det här lagets liksom bättre betalda spelare, kommit in som artistgärta han sitter som back match efter match efter match det finns ändå rätt så mycket hierarki i ett hockeylag om man drar ihop sig mot, mot, mot slutspel det skickar rätt mycket signaler att här är Johansson och han går före Sen lägger jag in, ni får ju opponera er såklart igen Det är Inte säkert att jag lägger mig platt flera gånger Men, men ändå Ellen... Det är en hjälm vi ser <laughs> Ja, Ellen Lesund ska in där tycker jag Bra i match efter match Så tycker jag att Dominic Bock ska in där Som har gjort många mål den här sidan årsskiftet Dock med en liten passus När han inte är mål tycker jag inte att han är så framstående i matcherna Men han är där för att vara målskytt Och när han gör mål då är han på den formtoppade nivån som jag förväntar mig att spelarna behöver vara. Man behöver målskyttar. Så där har jag två spelare till som jag lägger in här. Ja, du får ju nu lägga in Ryfors också där. Jo, oh, Ryfors, självklart! Ryfors vet ni ju att jag har lovordat många gånger. Men det ah, ja, ja, ja. Absolut, men det går ju väldigt bra. De flesta spelare är ju där. Men vi, vi skulle ju kanske ändå felsöka lite grann. Eller ett eller, felsöka. Men vad finns det mer att, att plocka? Ja, men det, det här kedjebytet till exempel när man exakt. bytte Höglander och Bristet är väl utmärkt exempel Ja, och där har vi nu en kedja med, med Leon Bristet, Seymour, Röjfords och Dominic Bock som så intressant ut mot Örebro helt klart. Eh, men det var, jag gjorde en intervju med Bristet efter den matchen och han sa ju själv då också att det här draget att lyfta Everberg in med Briten och sa tror han kan gynna laget på lång sikt med tanke på att man måste ha bredd och djup i en trupp för att kunna gå långt när det väl gäller sen. Och då är det såklart en förutsättning att den här treon då hittar rätt tillsammans. Att Bristet, Ryfors och Bock kliver fram och blir den liksom andra producerande... Alltså det tydliga exempel på den andra producerande kedjan för Rögle. För får inte de någon kemi eh, så... Det finns ju risken att Rögle faller liksom in i det här igen och vara lite beroende av en kedja. Och det är ju någonting man absolut inte vill ha. Nej, äh, äh, absolut. Jag skrev en kronika information där jag skrev just att, att bristet är lite grann ett offer för systemet. När pusselbitan trillar ner så var det han som blev odd man out på något vis. Uh, det funkar inte riktigt så. Ingen jättekemi med, med Sjögren, De Sousa. De spelar två matcher, eller en och en halv med med bock. Jag tycker redan man ser eh, mer kemiska tendenser där. Framförallt mellan Ryfos och, och Bristet. Mellan varven, någon gång, är något byte, även eh, bock. Men det är helt, helt på din sida, Arlene. Det, det känns ju otroligt viktigt att få till. För den första, första fem är satt. Om fjärde kedja med Erik Andersson och Anton Bengtsson och dem är satt så, så dribblar de fortfarande med sin kedja två och tre. Och där måste de hitta allt en avlastande poängkedja. Och det största dribblandet finns ju i tredje enheten. kan vi väl konstatera med Christy Sousa, Mattias Förgen och Nils Hugglander. Nils Hugglander som själv sa till mig i en intervju som, som ni förhoppningsvis läste på det.se att han har haft en, en liten svacka efter JVM med Mattias Sjögren som, som sämtar och sen då Chris Sosa som just nu känns som han står någonstans mitt emellan på något sätt, jag vet inte. Ett, I början var, kändes han ju otroligt intressant, så väldigt liksom, ja behövde inte så lång tid på sig alls så kom in i SL-hockeyn, verkade som. Och sen nu då ska han hitta rätt i en ny miljö. Och tre mål och ena sist har han väl gjort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 Och här! Och här inne. Ja, med klanakortet kan du välja att betala nu eller senare överallt. Dessutom är det gratis att skaffa och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om klanakortet nu. De rögle borde förlänga genast med Chris utan någonstans så känns det som att han har de här sju grundseamatcherna plus ett slutspel på sig och bevisat att han... Han ska ha ett nytt SOL-kontakt med klubben. För spelmässigt så, så syns han ju inte särskilt mycket i vissa matcher. Och målen har han gjort på ett sätt som har kommit alltså, så här påpassligt, absolut. Måltjuvsmål men så här framför målen och styrningen slott in och en retur. Är inte de här individuella, liksom lysande prestationerna där han har stuckit ut? Om ni förstår, jag vet inte om ni köper resonemanget. Jo, absolut. Men det är därför sa jag i början att man får ge honom tid att bedöma. Är, I början kommer man in inga förväntningar om man säger, här, men han ser inte så ut, Han ser ut att kunna passa in här. Nu ser man ju lite mer efter efter matt kommer om är där just nu? Det är ju ingen spelare som, jag tror, Chris på överväger att förlänga med men äh, det kan väl ta, ta fler svängar. <kör> han har inte heller än så länge hittat... Det känns som att den spela spelare blomma själv så måste han hitta kemi med någon. och Han spelar nu med, med Mattias Sjögren och Nils Höglander som om han själv är så liten så vacker skulle jag säga att han håller på liksom simma och bild eh, Höglander. Det känns som att han har inte... Inte alls den när han är som bäst. Ganska långt därifrån känns det som. Det är en självförtroendespelare i väldigt stor utsträckning. Ju. Man ser så tydligt på Nils Glando när han spridlar, när han är i form. Mm. De här små side-duellerna en mot en-situationerna. Han kommer alltid ut med pucken i kontroll när han är i form. Det är så tydliga exempel mot Arebro också. Han kommer ensam mot en försvarare. I... Puken hoppar lite, han missar lite i dribblingen. Sen blir det nästan en spelvändning på Rögl istället. Sådana här små grejer. Jag tror ändå, men som spelare som ni så glada, med tanke på den kapacitet han bevisligen har för det har vi ju sett, eh, inte minst i JV, men också i Rögl när han har blixtat till där att det finns ett sparkapital. I en sån spelare om han får den här lilla medvinden som behövs. Och ofta är det ju så också för unga spelare. Kolla på Dominic Bock som jättelänge så ut liksom och, och nästan var på glid från röglar och hamnade utanför laget och allt sånt där. Eh, sen fick han den här boosten av JVM. Och sen efter det har det gått som på räls. Jag tror, skulle ni så glömma få, få peta in ett mål, strunt samma sig ut och få lite medvind... Så, så tror jag att han kan bli en joker i leken ändå. Vad ska du säga, Jen? Eh, jo, just Nils Höglander. Det är ändå något som förbryllar mig i historien kring Nils Höglander: och det är att, alltså, är det i något lag, i något sammanhang, i någon tidsperiod, där det verkligen finns förutsättningar för Nils Höglander, så är det ju nu under den här tiden. När Rögle går bra och även om de inte spelar bra alltid så vinner de. De har liksom allt i världen att spela för och de är topp 6 och förmodligen topp 4 när serien är slut. Alla klockor ringer ju samtidigt åt rätt håll, även hur man ska uttrycka det. Och ändå så får inte Nils Hörglande till det. Tänk om man hade spelat i Lexand eller Oskarshamn. Då kan vi snacka om att det hade varit motvind och tuffa bud att hitta formen att han inte gör det nu, som sagt som jag inledde, det förbryllar mig. Han är ju inte riktigt som alla andra spelare heller. Det är, uh, han är ju väldigt oförutsägbar för publik. Men jag tror också, det kanske lite grann för, för spelare, uh, är det, han är inte riktigt lika liksom mallad och skolad uh, på samma sätt som alla andra. han är ju fantastisk. Han har ju individuella skills i, i världsklass som alla vet liksom, men... Uh, Kanske lite svårt att få, få, få till det och hitta, hitta omgivningen. Men det känns som att de här matcherna nu, nu har man ju, jag tycker att, att någonstans att, att Ryfors bristet ser ut som en, en bricka i en sån avlastande andra kedja. Det är ryfer som ska vara centern där och bristet är ju en av lagets viktigaste ytterförvars måste där. Hittar de rätt med den tredje länken där så, så har de ju en, en kedja. Om de hittar tre förvar som bygger varandra som, som andra kedjor gör så, så det är intressant att se vem. Om Bock är den, då, då handlar det också om att vara konsekvent bra. Jag har också sett liksom, Bock ut mycket mål och bra, men var på väg åt lite fel håll så stod han tillbaka lite, i, lite igår Höglander lite fram och tillbaka Dessousa lite fram och tillbaka en av dem måste ju liksom på något vis sträcka upp handen och bli en liksom konsekvent bärande kraft och kunna vara med i en bärande bärandekedja för det ställer ett höga krav och ingå i en sån andra kedja Ett par ord också som jag har tänkt på länge här nu och väntat på det tillfället. Du nämnde Leon Bristad här Normalt sett när vi går in i den här poddstudion så är jag väldigt påläst när det gäller siffror. Det är jag inte just nu, men när jag tittade på matchen igår så vill jag minnas att det kom upp att Leon Bristad inte gjort mål nu på åtta matcher kan det vara. Det stämmer. Åtta matcher, ja. Jag tror det var hans nionde i, i motorbro. Va? Det var nionde, så kan det vara, ja. Jag kan inte på det, men jag tror det. Och det är ju, när den där siffran kom upp, den där statistiken, så blir det så här Oj, tänkte jag. Vad Va? va? stämmer det här, ja det är klart att det stämmer för de skulle inte gå ut med den informationen annars men jag tycker ju det, det känns ju inte som att han skulle vara så långt ifrån mål, Leon och även om Leon har ett par procent till så är Leon bra, han är alltid bra i matcherna han har ju lite han har ju lite där, där Sara var för ett tag som att det stod så lite fel fel, Man går du igenom vilken rygg det spelar flest, heta målchans så och jag att bristet är ett eller två, han har ju tre, fyra riktigt, riktigt bra målchanser han är ju där och, och det, är, det är som du säger, Jag får inte heller riktigt en känslan att han är någon källa och letar efter form. Absolut känns, inte. Sen har han haft lite hackigt med en skada bort, någon match, och jag vet inte hur. Om han är återställd efter den. Men ja. Intressant. Mm. Jaha, har vi fler spelare? Hur snart gått igenom hela, mm. hela laget? Ja, men jag, ty jag tycker fortfarande också att man väntar på att se den liksom riktiga Craig Shearer man är van att se honom dominerar över hela isen, hans liksom patenterade, tuffa tacklingar Jag tycker liksom det ser ut som att han tvivlar lite grann på sig själv och spelar inte med all samma pondus som man är van att se honom göra Jag ställer frågan igen som jag gjorde för ett par veckor sedan Kanske är det så att den Craig Shearer inte kommer tillbaka att han passerat sen ser man senligt topp. Ja, man kan ju säga båda så. ja. Jag ställer den frågan. Ja, men det är rimligt. Han är ju någonstans, jag tror jag känner det. det måste man känna, liksom har man har man tränarnas förtroende jag tror inte riktigt han känner att han har det han är ju ändå en spelare som spelar powerplay, boxplay nu spelar han boxplay, men han är sjundeback han, han, han känner ju nog att jag måste prestera för att klättra i hierarkin. Ehm... Um. Och det, det gör han inte riktigt än så länge. Men det känns ju som att kapital det är inte så att man, han åker runt och känns långsam. Det är bara att han, jag, jag tror fortfarande att kanske kanske inte får tillbaka honom på den nivån där han var när han var som bäst i Rögle. Men nog, nog finns det förutsättningar att få ut mer än så här av honom. Eller? Ja, men nu finns, det, precis. nu finns det förutsättningar att få, få en Craig Shearer som ska spela på sex backar i Rögle. Alltså det kan man klippa när man skriver in ett slus med en backklippa alltså som är... Visst, det här, han. är ju nytt, nyttig i boxplay, men som inte en tvivlande Craig Shearer i alla fall. Ja. Och oh, um, Adam Elström, kan vi väl ta två av dem också? Har ändå varit, han har ju varit utanför laget, vilket får säga är att ett kvitto på en rätt tuff konkurrens. Så som han har presterat denna säsongen så, så borde han ju egentligen vara en av tolv startande förvård kan jag tycka. Men... Ja, det var ju sjuk senast. men nu har... var utanför redan innan. Ja, men, men nu har jag ju tränat för fullt. och nu där har han ju varit extra förvård äh, mot äh, Färjestad. Äh, men det, det är också svårt att hitta Vad skulle det är i så fall om han skulle liksom gå in och, och peta bort typ, höglander nu som han är formsvag. Ehm äh, Annars så ska han gå in i, i Rödes fjärde kedja, som känns eh, extremt väloljad. och Bengtsson, som Erik Andersson till och Den vill de inte röra. Nej, nej jag sa att det är fel. Men när man tänker på vad han ändå har gjort under säsongen, så kan jag tycka att han har, det han har presterat borde, eh, det borde, borde räcka, räcka ja. för det en plats på 12. Men det är lite grann som bristet att ett, ett offer för systemet. Liksom. Han fick ihop sin fjärde kedja. Tyvärr, det var ingen plats där Och sen stängde man sin första Och sen lägger man liksom pussel Och så är det en som blar över När alla har satt ner på stolarna Vad heter den leken genom hela havet stormar? Fruktsallad? Nej, det heter vill... den absolut inte <laughs> Det är bara i Fagorstad Den leken heter fruktsallad jag vet inte. Fruksallad! Kanske vi ska öppna dörren och släppa in lite luft. Då. Nej, vi behöver skicka hjälp till dagis. Det hör jag. Heter den inte Fruksallad? Alltså? Nej, det heter den inte. Hela havet tommar, kanske. Man äter Fruksallad. Yeah. Ja, jag kan inte heller se vart alla med som just nu skulle gå in. faktiskt. Nej, men det känns som att de i alla fall har en, en het, det har jag de de har ju en het trettonde förhåll, så mycket kan man ju säga. Ja. Man kan ju också säga det att förmodligen finns det en del andra lag som är lite avundsjuka på röglets laguppställning just nu. Ja, det skulle du faktiskt kunna säga. Ska vi röra oss till nästa ämne? Det kan vi göra. Vad blocket, Linus Alain? Du behövde inget block idag ens för att... Eh, mm. <laughs> spara på miljön. Nej, men det är ju så att eh, Röjle körde ett eh, ispass efter Örebro-matchen och åkte sen till Karlstad. Men eh, det ser ut eh, med all sannolikhet blir det inga ändringar i laguppställningen. För alla var på is och alla verkar eh, hela och friska och de tränade precis som de eh, spelar mot Örebro. Så um, Rögle kommer att kunna ha kontinuitet Vad verkar, Och ställa samma lag på benen Färjestad Borta ja Mycket intressant alltså Färjestad, de vann ju hemma mot Färjestad Senast, med 1-0 var det väl va Om jag inte tar fel i huvudet här Men innan dess Så var väl Fär just Färjestad En sån här match som var Vattendelare två gånger om för att man var inne i någon svit och sen kom färgsta och sen blev det ett bakslag. Framförallt är min känsla jag vet inte om ni kan skriva under på den för nu har jag inte någon statistik framför mig att Rögle liksom har haft otroligt svårt ut i, i, i Karlstad genom åren. Ehm, och Väldigt sällan och därifrån med, med några poäng och haft det som en lite sån här eh, käpphäst som har haft svårt att, att komma över. Men jag inledde ju också med att det bara skiljer flergjorda mål i Sverige stad än i Rögler och jämfört med Rögler därför Rögler 3 och Färjestad 2 är ju en match om andra platsen här nu mm. som du också pratar om en en slags finalspel om andra platsen. Ja, men det är ju ett superläge för Rögler nu alltså, om de skulle ta vinna i, i Karlstad då har man det här racet i, i egna händer. Um, en nyckelmatch på, på jättemånga vis uh, självklart dessutom så Rögle är ju teori nu också klara för att play in. Men den här hemmaplansfördelen att komma topp fyra är ju någonting man, man även om ingen spelare går ut och säger nu så är det ju en given målsättning i gruppen såklart att och spela till sig den fördelen nu i de sista sju omgångarna. Något annat vore ju jättekonstigt. Det är mycket som liksom aldrig har hänt för mig fortfarande. Jag tycker ändå att det är häftigt att det är omgång 47 att att dröjlig är ett topplag i SHL och går ut och utmanar liksom Färjestad om en andra plats i SHL. Man måste bara nypassa armen eller ta in äh, men ta in det liksom att det, hur overkligt det känns. Men min kä alltså apropå känslor alltså min känsla när man snackar med folk och, och lyssnar på, på um Alltså, supportrar och de som liksom eh, följer Rögle generellt. Så är det precis som att folk har blockerat detta lite på något sätt. Jag vet inte om det har med att folk är. Att de har att, göra att folk är liksom ärrade av historiken. Att man är, man är så van vid att framgång är liksom. någonting kort. Om till låns, vart. Till låns som man håller på Rögle. För att när man då säger, ja men. Eh, nu har de ju chans på andra platsen till exempel och folk verkar liksom inte kunna riktigt ta in det. Jag vet inte att man, man slår bort de här tankarna nu börjar de komma upp som, som någon slags aspirant också såklart när de blir tre i SEL börjar det sig om guldmöjligheter Men det verkar folk verkar liksom inte... Nej, nej, men det... Nej, det, det är ju helt omöjligt. Alltså, är med? Det, det är ja. precis som att Engelholm med om nej, de har liksom inte riktigt lyckats Ta in vad som är på väg att hända. Och det tycker jag också man, man kände av lite i den här Örebro-matchen. Möter en toppkonkurrent, kan hänga av dem lite i tabellen vid seger. Och det känns ändå lite sömnigt på läktarna. Vilket är lite märkligt när det borde vara... Alltså lite frölunda där det var extremt drag, fullt påkopplat. Istället var det lite känsla både på is och på läktar. Och det, det tycker jag är lite skumt. Jag vet inte om det har med någon slags kollektiv psykologi att göra. Men jag tror just mot Örebro, min hobbyanalys där är att Örebro är också ett sånt lag. Där folk är inte är vana med att Örebro ska finnas med i topp toppsnack så- och så då som du säger om rödel. Så det är två sådana lag som möts. Dessutom är det en match som inte är så jättehög kvalitativ. Om man ser det till rakt igenom i hela matchen. Mycket felpassningar indianare och så vidare och så vidare. Och det är klart att kvaliteten i matchen påverkar där också. Så att... Men ska det göra det verkligen. Med tanke på att det är upplopp och det är liksom super alltså utploppa serien <laughs> tänkte missa hörr det är utplopp på läktaren men utplopp serien och det är superviktiga poäng på spel ska det verkligen kan kanske, jag kanske vet inte kanske inte men ja jag, när jag cyklade hit till jobbet idag visste att vi skulle podda så tänkte så här Rögle vann igår 3-0 släppte inte in något mål var det så vidare värst bra egentligen? Ja, det var väl ingen höjd där Och Det har man ju känt i andra matcher också som Rögle spelat, men man har gått ifrån med segen. Och då har jag varit inne på det, Dan, att kunna städa av matcher Karaktärisera ett topplag. Kanske är det där någonstans som även Röglepubliken börjar vänja sig vid nu. Ni supportrar som sitter där att ja, men Rögle vinner nu, och då förväntar man sig att de ska spela och vinna snyggt dessutom. Annars så får men, de inte lika mycket krädd av oss. Men glöm inte två saker. Alla lag är mitt inne i ett sjok. De spelar hockeymatch varannan dag. Vi är någonstans mitt i det. Ett absurt schema egentligen på en månad när man spelar. Det är ju ändå lite logiskt att någon av matcherna, att man inte uppe och klättrar på elvan. Och framförallt Örbro har ju en rätt så slutande trend. De kändes ju som ett topp två, tre lag. De är ju på väg att bomma topp sex. Så det är väl de två faktorerna som spelar väl in där. Och Rögle också liksom lite slitna kanske, både mentalt och fysiskt. Men jag skulle bara vilja säga två ord de, om det som du sa först, Lin, så att jag tror kanske här om man svårast att greppa det. Man ser att andra ja, tyckare på, på liksom riksnivå, de ser ju ett, ett lag med, med skickliga spelare och som det är rimligt att de ligger två och tre, men jag känner precis som du att jag markerar en, en släpning för att man har bevakat den här klubben i 20 år. Liksom. Man är ju van, det står liksom inskrivet i stadgarna att framgång... Eh, vi, vi, den här klubben upplever ekstatiska ögonblick eh, som alla minns för evigt. Men över tid så, eh, så är liksom normalt tillståndet att eh, det går eh, både bra och dåligt. Men det går liksom inte konsekvent bra eh, hela tiden. Det, det är inte bra... Det är inte så här stabilt. Man ligger inte tvåa, trea i en e omgång och liksom håller på att bete sig som liksom Färjestad och Djurgården har gjort sedan Hedenhös. Det, Nej, men... Man gör inte, går emot allting med Rögle. Och det är egentligen stort samma om Rögle har spelat i, i SOL eller i hockey. Alltså. Jag menar, vi har ju aldrig på vår reaktion heller sett tillbaka på en rögle där vi kan konstatera så en grundserie att Nej men Rögle gjorde en stabil säsong från, från start till mål faktiskt. Det var lite dippar och rätt höga toppar sinsemellan men generellt så var det det var stabilt och de slutade på en bra placering i tabellen. Det har alltid varit så här eh, sportchefen avgick en tränare fick sparken Nej. De har varit fem spelare under säsong. Alltså det är ju alltid så. Så är ju en rögle säsong. Precis. Detta är ju ingen rögle säsong. <laughs> du kommer inte behöva skriva om krokushockey nu alltså. Nej alltså det, det är ju ingenting, är det sån sak. ingenting är som det har varit. Alltså. <laughs> ja nej, men det är klart att det finns en historik i detta också. Färjestad, Djurgården, Frölunda. Det finns ju andra med mest... Stora, stora namn, stor historia som inte riktigt heller är i toppen längre som inte skrivs om på samma sätt. Så att det är inte bara kanske Rögle som blir förfördelat eller gjort eller vad det nu kan vara. Så att Rögle får nog jobba lite i motvinden ett tag till tills man har blivit ett stabilt topplag över ett par år i alla fall, tänker jag. Absolut. Spaningar långt strek Linus. Jag har en i alla fall, så jag ska ut mig själv på tavlan. Gott, kör. Nej, men jag, eh, en, en sak jag har slagit mig när jag har gjort intervjuer. Leon Bristet sa det till mig efter att Det var någon annan spelare som sa det. Också det här med var, varför eh, Rögle kan dels vara starka i, i powerplay eh, och dels också eh, eh, ha den här maskinen igång eh, och ha en högre högsta nivå och då en framförallt kanske en högre lägstanivå i sina matcher. Och det verkar folk tycka att det handlar om istiden. Att man nu när man har trupp kan rulla på folk på ett helt annat sätt än vad man kunde tidigare. Det får ju då konsekvensen att när det väl är powerplay så har du inte en Cody Karen och Ted Britten på isen som är Helt slutkörda efter att ha matchat stemtufft eh, under andra delar av matchen. Utan man har fräscha kroppar, fräscha hjärnor framförallt. Eh, som gör att man kan ta korrekta beslut i större omfattning. Eh, en liten spaning som, som jag ändå tycker känns väldigt... så här Kanske given, men jag, jag hade i alla fall inte tänkt på det innan att när röglen nu har det här truppläget de har så kan man fördela på ett annat vis. Och det gör också då att de här spetsspelarna är fräschare när det är de här viktiga, avgörande lägena i matchen. Intressant. Och det kanske man får ännu mer betalt för de här liksom, sista två veckorna av grundserien när alla lag börjar bli lite nötta i, i, i hälarna. Man jämför med Skellefteå som tokmakt för sin eh, Oskar Müller eh, kedja liksom så eh, har du helt rätt i att de kan ju tillåta sig att rulla eftersom det är så många som eh, kuggar i just nu. nu. Nu är det ju bevisligen inte så det jag kommer att säga men ändå vill jag bara lägga fram det. Det kan inte vara så att de här spetsspelarna också Egentligen behöver mer tid I normalfallet matchas hårdare För att hitta sitt stäm Och de vill ju oftast spela så mycket De bara kan och de själva fick välja förmodligen Jo men med tre matcher Tre matcher i veckan eh, Hyfsat långa så här resor De busar de till Karlstad till exempel eh, De var till Leksand. Så alltså, Du kan inte vara eh, Fräsch hela tiden Med ett sånt typ av matchschema Och spela jättemycket Det är klart att de ska spela Eh, de bästa spelarna ska spela mest. Det är sig själv. Men över tid gör du det och, och har liksom på gränsen minuter i istid i match efter match. Till slut så pallar du inte längre. Inte fysiskt och då kommer skadorna. Inte psykiskt då kommer misstagen. Men detta förutsätter väl också att spelarna är så pass icke-egocentriska utan kan se den stora bilden. Eh, att det inte är någon spelare som bara ska ha, ha, ha, ta, ta, ta. Nej, det vill ju verkligen till. Det vill ju verkligen till så här hos oss. Tänker jag. Det handlar väl också om kommunikation från, från tränarhåll, såklart. Och intern kommunikation. Att jag tänker, eftersom det är så pass logiskt att det är så pass mycket hockey som spelas nu och rörelser kommer in i deras viktigaste period inom en. en jag är det kvar? Två veckor? Två och en halv. Um, att man Då kan, då borde man ju som elitidrotare inse att okay, jag kanske ska köra slut på mig nu för att jag vill spela så mycket som möjligt. Det är liksom nog rätt viktigt att lägga upp en plan här för att jag ska kunna prestera så bra jag bara kan när liksom ljuset lyser starkast på en säsong. I, I Rögle tror jag säkert att det kan vara så, men jag betvivlar skarpt att det ser ut så överlag runt om i alla lag att spelare faktiskt klarar av att tänka så som du beskriver nu. Nej, Jag tror att det finns ett antal egoister som tycker att man får för lite tid. Ja, men så det så finns det i Rögle också, det alla... glöck, så kan jag hoppa upp och slå dig på att det... Absolut, jag säger inte att alltså, alla rörelspelare tycker det är jättebra att minska lite på sin istid men jag bara menar att generellt om man tittar på, kan man även ta exempelvis pratat om att man dratt ner på träningstid man till och med har vissa liksom, frivilliga ispass nu mellan matcherna för att minska belastningen på spelarna samma sak appliceras ju i matcher och jag tänker, när, jag, när vi diskuterar det här så känns det ju väldigt logiskt att man eh, fattar att okej okay, jag spelar tre minuter mindre på match nu men det kan vara för att vi spelar varannan dag i, i fem veckors tid. Spelare inser kanske inte sitt eget bästa. Alla hade nyss spelat 25 minuter på en match för all tid om de har fått. Men det är inte säkert att det är gynnat någon. Men kanske är det så ändå att där har man lyckats i det du nämnde Linus med kommunikationen. Att spelare, även om man inte helt nöjd med, med sin istid ändå kan se i ett större perspektiv att man har lyckats med kommunikationen och att det är en faktor till att det faktiskt går så bra i laget Tänker alltså, nu, som sagt Leon Briset sa till mig jag hade, som jag inte minns nu i stunden någon annan spelare som sa precis likadant nyligen eh, det är också ett tecken på att spelarna själva har, att man har pratat om detta och att man har insett att det finns fördelar Är ni trötta eller orkar ni en spaning till? Spana på! Jag vill bara som en reflektion över hur snabbt allting kan förändras. Backa till en krönika jag skrev den 15 januari. Vad är det? 5-6 veckor sedan. Där jag konstaterar att lagets hemmaspel är på väg att sätta krokbän för hela säsongen. Då hade man alltså spelat 16 hemmamatcher. Och bara tagit full pot i fem av dem och gett bort poäng till alla borta lag. Eh, och Rögle var ju då sexa, precis på gränsen till över eh, topp 6 strecket Och eh, jag skrev, skrev det liksom att de har tio hemmamatcher kvar innan nästan slutspelet drar igång. Och hitta Rögle hem i Katena Arena kommer laget att gå raka vägen till SM-kvartsfinalen. Och faktum är ju, slår jag fast i redan i Jakob, det är ju faktiskt det som har hänt eh, sedan dess. Igår vann Rögle sin fjärde raka tre hemma. Och det är första gången på hela säsongen som det händer. I början av säsongen hade de också fyra raka segrar, men det var två övertidssegrar. Så fyra raka tre av hemma. Eh, där är ju ändå den stora skillnaden på Rögle eh, som mm. har slutat ge bort poäng och sluta att liksom inte kunna knyta åt säcken, vinna de här måstematcherna. Och i det kan jag ju bara tillägga då att man har ju slutat att kladda bort poäng mot bottenlagen. Mm. Det är ju också en skillnad sen den krönikan förmodligen. Utan ja, att, de, ja, de beter sig som ett topplag faktiskt på alla sätt som vi kanske efterlyste innan. Bra spaning där. Alla Ja, nästan alla, alla vägar just nu i alla fall leder mot topp fyra. Inget annat som i alla fall syns utåt. Nej. Ja, då är det väl en, en hälsning kvar bara va? Just det. Du låter inte ens överraskad att jag... I... Han <här> låter <här> inte sugen på att höra den heller. <här> ja, då är det dags för den sedvanliga hälsningen samma igen. <här> <här> ja, ja, precis. Precis. Har du något i bakfickan? Ja, nu ska vi ta oss bort till Djöingeskogarna och återknyta bekantskapen med en spelare som var nummer 65 i Rögle och som längs vägen bytte efternamn. Vad hette han innan? Persson. Ja. <laughs> han har en släkting som spelar in en bandy. Brändheden, kollar han satten. <laughs> André Farnam. Just det. Eh, jag tog eh, och ringde upp honom och eh, Så vi kan väl helt enkelt bara lyssna på eh, Vad han har att säga, tycker jag Då säger vi välkommen till rögle -podden Till André Brändheden Tackar för det Daniel Hur är läget? Ja men det är mycket bra här Utroligt eh, bra eh, Det är... Eh... Goda sidor för de grönvista och André mår bra så att jag ska inte klaga på någonting. Härligt. Hur följer du eh, Rögle Banniklubb eh, nu för tiden? Ja men det blev väl väldigt mycket. Jag har ju tre, tre pojkar själv som eh, är otroligt intresserade av Rögle och av ishockey så att eh, det går liksom inte att undgå att eh, inte vara det själv. Eh, så att eh, mycket tid spenerar spishallen och... Eh, Även när vi hjälper till i vissa hemmamatch så att så eh, får vi ändå säga att man har bra koll. Mm. Från Tyringen från början, du, du fick ihop eh, drygt fem och en halv säsong i Rögle från 2007 till 2013. och Du fick vara med och, och um, gå upp i SHL två gånger med klubben. Vad Va tänker du spontant när du tänker på din tid i Rögle idag? Spontant tänker jag på Jag har fått fantastiskt många goda minnen Från tiden och många kompisar som jag fortfarande Umgås med och träffat Som jag har lärt känna under tiden i Rögle. så att Det är liksom en jag har en stor plats i mitt hjärta I mitt hjärta hockeyhjärta så att Det är bara, bara goda minnen då. Så vad är det för stora liksom, personer och minnen som står ut i ditt eh, bibliotek? Nej, men jag har ju fått... Eh, jag spelar ju väldigt många år med, med, med Jakob Joachsson, eh, Jacke då, som många känner honom. Då, eh, han har ju fortfarande en, en nära relation, men jag tycker det, det är väl en av de storheterna man måste tror i. Eh, men det är så otroligt många personer liksom, allt från... Eh, som fortfarande står i och ställer och souvenirer och som har varit med i hur många år som helst och till, till vaktmästare och till allt möjligt där nere. Så att, där finns ju otroligt många människor som har ställt ut otroligt mycket på klubben genom åren. Är det de här givna minnena som är störst, att ni gick upp i SHL först 2008 och sen 2012 också, eller där? En rörare än du minst som mest. Ja, men det blir det ju. Jag skulle vilja säga att första året jag kom till Rögle gick vi upp direkt. Och det är ju den här fantastiska Mora-matchen hemma där. Hela kvalscenen var helt... Ja, det var ju regisserad av en, av en monsterregissör som du säger. men det var, ja, det var fantastiskt att få vara med direkt. De har tog upp laget i elitscenen som det då hette. Och sen så... Givetvis som ju Borta också. Det var väl en annan under säsong. Där vi hade mer haft en tuffare resa på vägen dit. Vi låg ganska långt ner i tabellen rätt långt in i serien. Vi liksom lyckades vända det och sen ta oss den långa vägen vid playoff. Så det var två helt olika säsonger. Där. Där båda hade samma utfall men på olika sätt. Sen tyckte jag även det var fantastiskt. Så står vi. hade lite när Vi hade in Bröderna, Bröderna, Bröderna och Adotick spelare också toppade serien där efter ganska många omgångar. Det var det är också ett minne av. vi liksom... Det var lite likt som den nu, fast det är lite bättre nu. Men då var det var också nästan funkt varje match. Det var också en otrolig hype kring hockey i håll Så att man eh, känner igen lite av det som, som pågår där på tillfället. Vad mm. Var eh, av allt du liksom fick uppleva? Då? Finns det något, liksom, något roligt minne eller något som kanske inte har nått offentlighetens ljus eh, tidigare som du, som du tänker på? Ja, du tänker så. Ja, nej men där är ju, som jag sa tidigare det är ju fantastiskt många goda minnen men där är ju eh, alltså hockeyminnena sticker väl ut. För egen del så var det ju otrolig revansch som gick upp i bro efter att skadade var rätt stor del av säsongen ändå var kunna vara med och bidra på slutet så det betyder väl kanske mest för egen del. Sen så Sen har man väl haft otroligt kul tillsammans med många i laget. Jag, jag har ju varit på Mallorca och sett Ken Jönsson och åker kundvagn ner från Rettobrand och Det är sånt minne som man liksom tänker, hur kunde det där egentligen ske? Men, men det är sånt som händer i Rögle och det är, det är ju fantastiskt roligt när man tänker tillbaka på vad det så här. Härligt, vad, vad gör du annars idag när du inte sitter på läktaren och gastar? Ja, men då jobbar jag som försäkrings- och pensionsrådgivare på vågen försäkringsbyrå eh, Som eh, många kanske känner igen i inledningen på er fantastiska podd. Just det! Eh, så, där, just det! <laughs> jag kör lite med en utifrån där den. Eh, så där är jag idag. Och vattrar faktiskt jag slutade spela. Så eh, det är väldigt bra med det. Jag får träffa mycket människor och eh, hjälpa dem med deras... Eh, Försäkring och pensionslösningar och även lite förvaltning. Så det är trevligt att vara Härligt! Då lyfter ja. vi på pappshjälmen och tackar för ditt deltagande i varje Tack själv. Kör hårt. Har det så bra. Detsamma. Hej då. Kenny i kundvagn alltså. Kenny i kundvagn. Det hade man velat se ju. Eller inte. Jo. <laughs> Jag också velat se. Du har ju också åkt där, Linus, va? men. Ja. <laughs> Nej. Ja, nej, men kundvagnar kan användas till mycket. Helt klart. Nästa match Färjestad borta Därpå, LOC Linköping hemma. Ja yep. och sen upp till Norr igen. Luleå borta. Jag tar paus eh, två matcher nu New och med ett gäng läsare till New York och kollar på Rangers Philadelphia på söndag. Om det är okej? Okay. Ja, det är okej. Okay. Det, okay. det blir tomt här, Linus. Men vi ska väl reda ut det Nej, jag år. är tillbaka till nästa vecka. Är du tillbaka det? Ja, Klockan Då har du massor att berätta också. Mm. Ja, har ett tuft arbetsliv rot. Han kanske har äh? åkt i en kundvagn i New York, vem vet? New York och kolla hockey. <laughs> <You laughs> Djubbigt! Det, det är slitigt men någon måste göra det. Ja, ja, ja. ja, ja. Det är möd nu som man säger. Själv ska, jag, själv ska jag gå ut nu och börja skriva upp, för du sa ju att det blir samma lag mot färgelsedag. Så jag ska skriva upp fem månader, vi ska sätta betyg och sen ska jag skriva in femma på, på Curran. <laughs> Snyggt helm, det gillar vi. <laughs> Okej. Okay. Vi tar väl eh, vågen försäkringsbyrå i händerna eh, och går hem, eller? Ja, det gör, vi. det gör vi. Eller jag ska inte gå hem. Ska Nej, på är <laughs> det kan jag inte göra Inte jag heller. Nu är vi trötta. Ja, nu har ni sprungit färdigt. Se till att gå in och duscha nu och göra dig fräscha så hörs vi om en vecka. Hej! Hej!